Kapittel 27 Nå skjedde det da Isak var gammel og hans øyne var så svake at han ikke kunne se, at han kalte Esau, sin eldste sønn, til seg og sa til ham, «Min sønn!» Og han sa til ham, «Her er jeg!» Og han sa videre, «Hør nå, jeg er blitt gammel. Jeg kjenner ikke min dødsdag. Jeg ber deg derfor, ta nå dine redskaper, ditt kogger og din bue, og gå ut i marken og jag noe vilt til meg. Lag så en velsmakende rett til meg, slik som jeg liker det, og bring den til meg, og, ah, la meg spise, som min sjel kan velsigne deg før jeg dør. Men Rebekka lyttet mens Isak talte til sin sønn Esau. Og Esau gikk ut i marken for å jage noe vilt, og ta det med tilbake. Og Rebekka sa til sin sønn Jakob, Se, jeg hørte nettopp at din far talte til din bror Esau og sa, «Skaff mig noe vilt, og lag en velsmakende rett til mig, og, ah, la meg spise, så jeg kan vel signe deg fram for Jehova før jeg dør. Og nå, min sønn, lytt til min røst i det som jeg gir dig påbund om. Jeg ber dig, gå til Jordan og hent deg fra to gode geitekillinger til meg, så jeg kan lage en velsmakende rett av dem til din far, slik som han liker det. Så skal du bære den inn til din far, og han skal spise den, for at han kan velsigne dig før han dør. Og Jakob sa så til Rebekka, sin mor, «Men min bror Esau er en lodden man og jeg er en man med glatt hud. Hva nå hvis min far kjenner på mig? Da vil jeg i hans øyne sannelig bli som en som holder ham for narr, og jeg vil sannelig føre en forbannelse over mig og ikke en velsignelse.» Så sa hans mor til ham, «La den forbannelsen som skulle ramme deg, komme over meg, min sønn. Bare lytt til min røst, og gå og hent dem til meg.» Da gikk han og hentet dem, og brakte dem til sin mor, og hans mor laget en velsmakende rett, slik som hans far likte det. Deretter tok Rebecca klær som tilhørte Esau, hennes eldste sønn, de fineste som var hos henne i huset, og lot Jakob, hennes yngste sønn, den på. Og skinnene av geitekillingene la hun på hen hans og på den håreløse delen av halsene hans. Deretter ga hun den velsmakende retten og brød som hun hadde laget i sin sønn Jakobs hånd. Så gikk han in til sin far og sa, «Far!» Og han svarte, «Her er jeg! Hvem er du, min sønn?» Og Jakob sa videre til sin far, «Jeg er Esau, din førsteføtte.» «Jeg har gjort akkurat som du sa til meg. Reis deg opp, er du snill. Sett deg og spis noe av mitt vilt, så din sjel kan velsigne meg.» Da sa Isak til sin sønn, «Hvordan kan det ha seg at du har vært så snar til å finne det, min sønn?» Til dette sa han, «Fordi Jehova din Gud lot deg komme imot meg.» Så sa Isak til Jakob, «Kom hit, er du snill.» så jeg kan kjenne på dig min sønn, og vite om du virkelig er min sønn Esau eller ikke. Da gikk Jakob bort til Isak, sin far, og han ga sig til å kjenne på ham, og deretter sa han, «Røsten er Jakobs røst, men hendene er Esaus hender.» Og han kjente igen ikke de fordi hendene hans viste seg å være loddene som han bror Esaus hender. Derfor velsignet han ham. Deretter sa han, «Du er virkelig min sønn, Esau?» Og han svarte, «Det er jeg.» Så sa han, «Sett det fram for mig så jeg kan spise noe av min sønns vilt, for at min sjel kan velsigne deg.» Da satte han det fram for ham, og han begynte å spise, og han hentet vin til ham, og han begynte å drikke. Så sa Isak hans far til ham, «Kom hit, er du snill, og kyss mig min sønn.» Da gikk han frem og ham, og han kunne kjenne duften av hans klær. Og han begynte å ham og å si, «Se, duften av min sønn er lik duften av den mark som Jehova har velsignet. Og måte den sanne Gud gi dig himlenes dugg og jordens fruktbare mål og en overflod av korn og ny vin? Måtte folkeslag tjene dig og måtte folkegrupper bøye sig for dig bli herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg for deg. Forbannet være alle som forbanner deg, og velsignet være alle som velsigner deg. Nå skjedde det, så snart Isak var ferdig med å velsigne Jakob. Ja, det skjedde faktisk da Jakob bare så vidt var kommet ut, etter å ha vært for sin far Isaks ansikt, at hans bror Esau kom tilbake fra jakten. så han ikke i gang med å lage en velsmakende rett så bar han den inn til sin far og sa til sin far, «La min far reise seg og spise noe av sin sønns vilt, for at din sjel kan velsigne meg.» Da sa Isak hans far til ham, «Hvem er du?» Og han svarte, «Jeg er din sønn, din førsteføtte, Esau.» Og Isak begynte å riste med en overmåte kraftig skjelving, og han sa, «Hvem var det da som jaget vilt, O kom til meg med det, slik at jeg spiste av alt før du rakk å komme inn, og slik at jeg velsignet ham. Velsignet kommer han også til å bli. Da Esau hørte sin fars ord, begynte han å rope meget høyt og bittert, og gå si til sin far, «Velsign meg, ja, meg også, far!» Men han sa videre, «Din bror kom med svik for å få den velsignelsen som var tiltenkt deg.» Da sa han, «Er ikke derfor han har fått navnet Jakob, fordi han skulle fortrenge meg disse to gangene? Min første fødselsrett har han allerede tatt, og se, nå har han tatt min velsignelse!» Så tilføyde han, «Har du ikke spart en velsignelse til meg?» Men som svar til Esau fortsatte Isak, «Se, jeg har satt ham til Herre over deg, og alle hans brøder har jeg tatt ham som tjenere.» og korn og ny vin har jeg skjenket til hans underhåll. Vad kan jeg da gjøre for dig min sønn?» Da sa Esau til sin far, «Har du bare én velsignelse, far? Velsign mig, ja, meg også, far!» Og Esau hevet sin røst og brast i gråt. Da svarte Isak hans far ham og sa, «Se, Borte fra jordens fruktbare mål kommer din bolig til å være, og borte fra duggen fra himmelene der oppe. Og ved ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene. Men det skal sannelig skje, når du blir rastløs, at du da skal bryte hans åk av din nokke. Men Esau nærte sterk uvilje mot Jakob på grunn av den velsignelsen som hans far hadde velsignet ham med. Og Esau sa stadig i sitt hjerte, de dagene da vi skal sørge over min far nærmer seg, deretter skal jeg drepe Jakob, min bror. Da Rebekka ble underrettet om sin eldste sønn Esau's ord, sendte hun straks bud og kalte til sig sin yngste sønn Jakob og sa til ham, «Se, din bror Esau trøster sig når det gjelder dig. ved tanken på å drepe deg. Så nå, min sønn, lytt til min røst og bryt opp.» «Flykk til min bror Laban i Karan, og du skal bo sammen noen dager inntil din brors voldsomme harme legger seg, inntil din brors vrede vender sig fra dig og han har glemt vad du har gjort mot ham. Og jeg skal med sikkerhet sende bud og hente deg derfra. Hvorfor skulle jeg bli berøvet dere begge på en dag?» Etter dette sa Rebekka gjentatte ganger til Isak. Jeg har begynt å avsky mitt liv på grunn av hets døttere. Hvis Jakob noensinne tar seg en hustre av hets døttere, som disse, av landets døttere, vad skal mitt liv da være godt for?